בעזרת השם, חיי מוהר"ן המשך, אות מ. אחד שאל אותו, אם אפשר שיהיה הצדיק גדול במעלה, אף על פי שאין רואים ממנו יגיעות ועובדות בית גליה, כמו שרואים מצדיק אחר שעושה בית גליה עובדות קדושות, שמתפלל ביגיעות גדולות וכו'. השיב לו, בוודאי אפשר ויכול להיות שזה הצדיק שמסתיר עצמו, ואין רואים ממנו בית עובדות גדולות, הוא גדול במעלה יותר מזה הצדיק שהוא בית גליה. כי יש שני שמות, שם אביה ושם א' ד' נ' יוד. ושם אביה באלם ובאסתר, כי אסור לקרות בו. אבל שם התנות בית גליה. ובוודאי שם אביה גדול יותר הרבה משם הדנות. ואז אמר עניין כל השירים קודש, הנתפס בליקוד תא בסימן רמ"ג. מ"א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 של כל הצירופים שהם הבתים הקודמים. למשל, בתחילה היו שתי אבנים והיו בונים שני בתים. היינו, כי מנתיבה של שתי אותיות, אין נעשין ממנו כי אם שני צירופים. למשל, א' ב' אין יכולין לצרפן כי אם בשני צירופים. היינו, א' ב' ב' א'. וכשנתווסף עוד אבן, היינו עוד שלישית, ונעשה תיבה של שלוש אותיות, כגון א', ב',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 שכל מה שנתרבה אות אחת, נתרבו הבתים כפי הכפולות כל מספר האבנים. ואלו הנמצאים עתה במספר כל הבתים, שנבנו מהאבנים שהיו מקודם, והבן היטב. ועיין בפרדס שם מבואר עניין זה. ודעת לנבון נקל, להבין הטעם, ושיבין היטב מהות הצירופים. ואין להאריך בזה, ומזה תבין לעניין הנפשות הנ"ל. ואין לך חשבון ממספר כמה אותיות שנקראים אבנים וכן לעיני הנפשות הנ"ל וכו' בלא העתק נמצא שמ-13 אבנים נעשים שישה אלפים ושני מאות ושבעה ועשרים מיליון ועשרים אלף ושמונה מאות ועל פי דרך זה תחשוב לעולם באבן היטב עד היכן מגיע הריבוי כשנתווסף אבן אחת על האבנים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 אין לך כל מצווה, ומצווה שלא נכרתו עליה 48 בריתות של 600,000 ו-3,500 וכו', עד ארבע וארבע דארבע. ועיין שם בפירוש רש"י ותוספות שם ובהגאות מערש"ל. ואין לך חשבון בקיצור מספר הבריתות הנ"ל. 48 פעמים 600,000 ו-3,500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 כי כך תוכחה של גדולי צדיקים מסמוך למיתתם, כמו שפרש רש"י על פסוק ואלה הדברים וכו'. גם שם מדבר מעניין מלחמת רוב, שזה בחינת אלה הדברים אשר דיבר משה וכו', אחרי הכותו את ציחון ואת עוב וכו'. ודע אחי המעיין, שבעניין השיר חדש שיתאר לעתיד לבוא במאמר זה, שהוא בחינת הכל המשקה את הגן ששם גדלים כל הערכות ויראות, שזה בחינת כל המוכיח הראוי, שמוסיף ונותן להכתוב בנשמות ישראל לשומעים תוכחתו, שזה בחינת משיח, בחינת ויהי למס עובד, אין שם. יש בכל אלה סודות עמוקים וגבוהים מאוד, סתרי נסתרות, רזין דרזין נוראים מאוד, כמובן מר, מרמזיו הקדושים בשעה שהזכיר הפסוק, ברוך השם אשר לא השבית לך גואל וכולי.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 כמבואר במקום אחר. והמובן היה שזה, שיר, שזה שייך לבחינת השיר חדש שמבואר במאמר זה. ויהן עוד מזה בספר פרפראות לחכמה על מאמר זה. מ"ד לעניין מה שמבואר בליקוט את עניין סימן נ' שהמחשבה ביד האדם לטופסה בידו ולאטוטה כרצונו, ואפילו כשנוטה מחשבתו לדברים אחרים או להרהורים חס ושלום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 ואפילו בשעת שינה המחשבה חושבת לעולם. רק כשהשינה חזקה על האדם אז הוא שוכח מה שחשב, אבל באמת אין המחשבה שובתת לעולם. ועל כן על ידי שמתאים המחשבה למחשבה אחרת כרצונו, על ידי זה יכולים לבטל ולהתגבר על כל המחשבות זרות, דרורים ובלבולים. והכלל, שזה שנדמה לאדם שקשה לשבר מחשבות דרורים ובלבולים הוא שקר גדול. כי באמת המחשבה ביד האדם לעטותה כרצונו כנ"ל. רק מחמד שהמחשבה מתנענעת וחושבת תמיד, ואין הנחל לעולם, נדמה לו שאין בידו לבטל המחשבות רעות, אבל באמת בידו לעטותה מחשבה ממחשבה למחשבה אחרת כרצונו, לתופסה ולהוציאה ממחשבות רעות למחשבות טובות כנ"ל. מ. מ. מעניין מאמר בראשית לעיני כל ישראל, כבר מבואר קצת במקום אחר, ברור עניין זה. איך שנראה בחוש שהתורה הזאת נאמרה כולה ברוח הקודש, כי המראה בליל שבת קודש בראשית. ואז לא נודע עדיין שום דבר מפטירת הרב עם ורדיצ'וב, עד איזה ימים אחר שבת באה הידיעה לכאן. ואז ראו והבינו למפרח שכל עניין זה מרומז בביאור היטב בתוך דברי המאמר הנ"ל. והנה במאמר זה מבואר שכשמסתלק הצדיק הראש בית על ידי זה נתגדלים ונתפרסמים בעלי שמות הטומאה וקדריים וכן על ידי זה באים שרפות אחמנא וסלאם וכל זה ראינו בעינינו שבסמוך אחר פטירת הרב הקדוש הנ"ל נתפרסם סמוך למקומותינו קדרי אחד בכפר חבסטביץ' בפרסום גדול היו נוסעים אליו מכל הסביבות ועשה פעולות רבות בשמות הטומאה וכן נתפרסמו כמה וכמה כדרים במקומות אחרים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 יהיו אתרוגים במדינתנו וכולי, ובואר גם כן, וזה המאמר בסופו, מעניין הידור האתרוגים שנמשך גם כן מהראש בית, לבחינת קורא הדורות מראש, עיין שם. מו קודם שגילה עניין הנתפס בליקוט את עניין סימן ס"ח, מעניין הצדיק שצריך שישאיר בנים ותלמידים, והוא שייך לתורה כי מרחמם ינאגם, סימן ז. אז דיבר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 וכל אחד מוכרח שיעשה את זה פעולה ויעיר בחברו וחברו בחברו. כי יש ענפים לאילן, ומאלו ענפים וצמרות ענפים, וכן לאלן יותר וכולי. וכבר נרשם במקום אחר, מה שאמר שהאש שלי תוקד לעולם, לא תכבה. <coughs> והתחלת השיחה הנ"ל מעניין בן ותלמיד התחילה על ידי שנכנס מחדרו לחדר השני שבסמוך לביתו הגדול.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 מ"ז התורה הנתפסת בליקוט את עניינה בסימן ע"א, המתחלת, ד"ש יש מוחין של ארץ ישראל, נאמרה בליל שבת שירה לעניין השיחה שהייתה בשעת הסעודה, לעניין המחלוקת הגדולה שהיה אז בין המפורסמים אודות המאות של ארץ ישראל, שזה אמר להתנהל כך בהצדקה של ארץ ישראל, וזה אמר כך, וקצתם היו בהם פניות של כבוד, שזה רצה שיהיה משולח אצלו, וזה רצה שיהיה אצלו,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 השם יתברך בהדרכיו הנפלאים וחסדיו העצומים, סיבד בכל פעם סיבור תטובה, עד שזכינו בכל פעם לשאוף מהנחל נובע וכולי, כל הדברים האלה אשר העלינו על הספרים. וכבר מבואר שאמר שבכל דיבור ודיבור שאומר בפני העולם, תלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים. מ"ט בעת שאמר התורה ואת חנן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 היינו מהטועים לגמרי מהתורה שהם העקום והאפיקורסים וגם ניצלנו מהטועים המתנגדים החולקים עליו שעבדו מה שעבדו בלי שיעור וערך ומספר. ואמר הלא אתם בוודאי הייתם מתנגדים גדולים לולי חסדיו והחממה ומרובים אשר ניצלנו מפח יוקשים מכת המתנגדים אשר אם שומעים להם חס ושלום היה נאבד תקוותנו חלילה. ענה ואמר כמטמיע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 ואז היה זה אצלי דבר פלא, כי אז לא שמעתי עדיין מעולם שהמחבר הנ"ל אמר טעות כזה, השם יסלח לו, אך אחר כך דיברתי עם אנשים הבקיאים בספרים ובסיפורים כאלה, ואמרו לי שהוא דבר מפורסם שאמר כך בעל המחבר הנ"ל. גם שמעתי שבספר שאלות ותשובות באר עסק מביא שטות סברה רעה וכוזב את הנ"ל, וכבר מחו לו במאה אוקלה.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 וגם עתה כשמוכיחים אותם, שעוברים על חמישה לוין בתורה, הם עונים שמגלחים על ידי סם, שמותר באמת. ומי שנוהג כן, יש לו היתר על פי הדין, ולא על פי כתבי האריזה וזוהר הקדוש. אבל בוחן כן ליבות יודע שרובם עוברים במזיד ומגלחים בשאט נפש בידיים בתער. ומאחר שהם בעצמם מודיעים שבתער אסור, כי אין יכולים להכחיש המפורש בתורה ובגמרא,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 ויביא לנו משיח צדקנו ויגלה האמת בעולם במהרה בימינו אמן. נ"ב קודם שאמר רבנו ז"ל על התורה הנתפסת, בליקוט את עניין המתחלת, למד... למ... בסימן ל"ב, המתחלת, יש צדיקים גדוזים, ונאמרה בשבת פרשת יתרו תקס"ט, אפיקות שם, וסיפר המעשה מקודם שהבעל שם טוב ז"ל היה בקהילת קודש ברד, ונתאכסן אצל גביע אחד.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 ואחר כך אמר רבנו ז"ל שדבר זה הוטב בעיניו מאוד, מה שאמר הדרשן, וכי אם אינם יכולים לומר תורה אסור לאכול חתיכת דג. אחר כך אמר רבנו ז"ל התורה הנ"ל, לעניין הצדיקים הגנוזים שיודעים תורה נפלאה והם גנוזים מן העולם, כמו הדרשן שהיה יודע תורה נפלאה אך צדיק גנוז והעולם התפוצצו ממנו. נ"ג בשנת תקס"ח, סמוך לראש השנה, נסענו עמו מחוץ לעיר, אני וחברי רבי נפתלי. וסיפר שחלם לו באשר שהיו מציחים שהרפואה היא מה' מתברך לבד, כי אני ה' רופאיך, ורק ה' מתברך יכול לרפות. ואמר, מי יודע שה' מתברך רוצה? וענה האחד משנינו, ולא רצה להגיד מי האחד, כי אני השם רופאיך מורה על זה. יהיו ראשי תיבות, אמן כן יהי רצון, כי נדפס בליקוטת עניין הסימן מ"ב. נ"ד דיבר עמנו מעניין התורה הנדפסת בליקוטת עניין הסימן מ"ם, המתכלת, מי שיודע מארץ ישראל, שטעם באמת טעם ארץ ישראל, ואמר שהוא היה יודע זאת מכבר, כי אלון לא נסעתי לארץ ישראל, ומסתמה היה לי מקודם תאווה והשתוקקות לנסוע לארץ ישראל, וגם חלם על ארץ ישראל.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 ראה זה מצאתי מכתב יד רבנו ז"ל, בעצמו, מעניין התורה ואי ואין לו בית, בסימן רס"ו. דע, כשהעולם פוגמים במצוות סוכה, כשהם מקיימים אותה כראוי, גורמים מיטה או חולעת לבהמות ולשאר בעלי חיים, הכל לפי הפגם. כי זה ההפרש שבין בני אדם ובין בעלי חיים. כי שפעם של בני אדם יונקים ממקום בינה. כמאמר חכמינו זכרונם לברכה, שאסר להדדים במקום בינה.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 כי מה עניין העניות להבונה? אך טעם הדבר, כי מי שבונה בניין צריך לבנות בחוכמה, כמו שכתוב, בחוכמה ייבנה בית. ובוודאי בונה בחוכמה לא יתמסכן, ויד בבית אשר. ויתקיים בו בחוכמה ייבנה בית וכולי, ובדעת חדרים ממלאו. אבל מי שבונה בלא חוכמה מענישין אותו בעניות, ועל ידי זה יתבזה חוכמתו, בבחינת חוכמת המזכן בזויה, מידה כנגד מידה.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 ונשא אליו הבעל שם דב ז"ל. בדרך שאל האיש השליח לבעל שם דב ז"ל איך ששמעתי מכם, שכשאדם עושה תשובה שלמה בוודאי לא ימות קודם זמנו. וזה האיש החולק כמדומה שעשה תשובה שלמה באמת, והוא איש כשר באמת ועדיין לא בא בימים כל כך, ומפני מה לא יתרפא מחוליו. השיב הבעל שם דב השליח, אמת, כך אמרתי ובוודאי כן הוא.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 שבא אליו הבעל שם טוב ז"ל ואמר אליו החולה בזה, בזה הלשון אמור מה שאתה יודע והקדוש ברוך הוא יודע ואני יודע גם כן היינו שהתבדל לפניו כל החטאים ואמר לו כך שלושה פעמים ולא רצה לומר ותכף התחיל לצעוק אוי ואבוי על גודל כאב כל איבריו וצעק בתמרורים בפרוטרוט על כאב כל איבר ואיבר מאיבריו כי התחילו להישבר שקוראים ברכים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 מאמר אנוכי סימן ד נאמר בזטיפלה בשבועות. מאמר בחתוצרות נאמר בראש השנה תכסג. מאמר אקרא את יהושע בשבת תשובה שאחרי זה. מאמר משפטים נאמר בחורף תכסג. מאמר הייתם מנורת זהב נאמר בשבת חנוכה תכסג. מאמר תאומות יחסיומו נאמר בשבת שירה תכסג. מאמר משפטים נאמר גם כן בחורף זה בטרוויצה קודם פורי. מאמר אני השם ושמי נאמר בשבועות תכסג. מאמר תהילה לדוד נאמר בשבת נחמו תכסג. והמתיק בתוכו פירוש הפסוק נחמו נחמו. מאמר אשרי השגחה נאמר בראש שנה תכסג. מאמר תקעו להמשיך שלום נאמר בשבת חנוכה תכסג. תכסד. מאמר רבי יוחנן משתא נאמר בשבת בסעודת שחרית בקיץ תכסג. מאמר מריקים שקיהם נאמר בשבת חנוכה תכסב. מאמר קרקליטה כמדומה שנאמר בחורף תכסד בטרוויצר. מאמר תפילה לחבקוק נאמר בשבועות תכסד. מאמר תשעת עיכוני נאמר בראש השנה תכסה. מאמר עתיקה נאמר בשבת נחמו תכסד. מאמר חותם בתוך חותם נאמר בשבוע שאחר השנה תכסה. מאמר צבית הצדק נאמר בחוד, בחורף תכסג. מאמר אמצעיתא דה נאמר בסעודת ליל שבת בקיץ תכסג. מאמר אי גברה בשבועות תכסב, מאמר משעד הסכינה נאמר בשבת חנוכה תכסז, מאמר מרכבות פרעה נאמר בשבת שירה תכסב, מאמר אתם ניצבים נאמר בסוף תכסב בשבת שקודם ראש השנה, מאמר על מעלתם נעלתם נאמר באיסור חג סוכות תכסג, מאמר לשמש נאמר בשבת ג' ניסן תכסג, אחרי נישואי ביתו שרה זכרונה לברכה שהיו בראש חודש סיוון במדיקה.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 אז סיפר קודם הסעודה מעשה של הציפורים ומזל טוב המבואה במקום אחר. מאמר ויבן את הצלע נאמר בזלאצב בשבועות אקסאז. מאמר להתחזק בכל פעם נגד העץ הרע נאמר באותו העת שנולד בנו הקדוש שלמה אפרים עמל. מאמר וייתן עוז למלכו נאמר בזלאטיפלה בראש השנה אקסאם. מאמר זומם רשע לצדיק נאמר זמן רב קודם נסיעתו לארץ ישראל.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 מאמר לשון הרע פוגם ענווה נאמר קודם שבועות טקסה. תיקון למקרה נאמר אחר שבועות טקסה, התגלות עשרה קפיטל תהילים הייתה בשנת טקסה. מאמר תהיתי כשא עובד שמעתי מהרב רבי נתן שבשעה שגילה רבנו זה לפניו את המאמר הנ"ל, אמר לו שזה המאמר הוא עכשיו בעיתים הללו ההתבודדות שלו. מאמר מה שהעולם נושאים על ראש השנה נאמר סמוך לראש השנה טקסה.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 אחר הסוכות בנסיעתו ללבו, בשעה שליוו אותו, נקרסנה גילה אז עניין המשכן והתינוקות שהוגמר מאמר הזמרה הנ"ל. מאמר תיקון ממשלה בליקוט את עניינה, נאמר בראש השנה טקסת. וקודם לזה סיפר מראה נוראה כמבואה במקום אחר. מאמר ימי חנוכה, נאמר בשבת חנוכה טקסת. מאמר יום הביכורים, נאמר בשבועות טקסת. מאמר תיקון אמונה, נאמר בראש השנה תקה. מאמר קימר המעם נאמר בשבת חנוכה תקעה. מאמר תיקוד הוכחה נאמר בראש השנה תקעה. סימנים י, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז נאמרו בסוף שנת תקס"ח וחזירתו מלבוב. סימן ל"ב, יש צדיקים גנוזים, נאמר בשבת פרשת יתרות תקס"ט. סימן ס"ו, הצדיק מוכרח לעשות תשובה, נאמר בין כיפור לסוכות תקע. ובעת הזאת נאמר גם כן מאמר לפי הימים הנוראים וכולי. מאמר בראשית לעיני כל ישראל נאמר בשבת בראשית תק"א, ומרומז שם מעניין הסתלקות הרב הקדוש מברדיצ'וב, ומהסתלקות רבנו ז"ל בעצמו, כמובן ממה שחזר ונשנה מאמר זה סמוך לכניסתו לאומן. סימן ס"ח קודם חנוכה תקע. סימן ע"א חבלים נפלו לי שבת שירה סימן ע"ב, חיים נצחיים, שבת, פרשת יתרו, תק"ע. סימן ע"ח, שבת נחמו באומן. סיפורי מעשיות מעשה ראשונה, תקס"ב בקיץ. מעשה זין, מזבוב ועכביש, ומעשה של הרב עם בנו, קייץ, תקס"ז. מעשה ט', מחכם ותם, חורף תקס"ת, קודם פורים. מעשה י', מברגר ואני, תקס"ת אחר פורים.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 סימן ז, היה אחר שבועות תקסת. סימן כד, מעלת הזוכה ליתן מעות לצדיקי אמת, קיץ תקסת. ואחר כך בראש השנה תקה, נאמר מאמר תקעו אמונה. ושם נכלל עניין צדיק אוכל לסוב נפשו, והשביע בצחצחות נפשך. סימן ל"ב, צריך לחזק את עצמו באמונה וכו', ושעל ידי אמונה זוכים לבוא לבחינת רצון וכו', חורף תקע.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 ענה ואמר שיעמדו וישקטו שמרי המוח וכולי, קיץ תקסת. סימן <coughs> סמך מעניין בניינים, חורף תקע. המעשה מהסוס עם הפלומפ, שבועות תקסס וזסלם. סימן פו מענייני חתונה, שמיני עצרת תקסג. סימן פז, לפי בחינת הימים הנוראים, בין יום הכיפורים לסוכות תקע. סימן צדיק אלף, סגולה להתמדה, ערב ראש השנה של תקע.